Kulkaa haastaa meidät! Jeho pois, George Clinton, Jose James ja useita muita huippuesiintyjä poriatsissa perjantaina 18. heinäkuuta. Kirjurin luonnon konsertit tarjoavat nyt kolme kertaa enemmän kuultavaa kuin aiemmin. Osta lippusi ajoissa ww.poriats.fi. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 9.8.5. Hyvät naiset ja herrat, tätä suomalaiseen kansanrunouteen pohjautuvaa laulua lauloivat karvarintaiset esi-isämme jo silloin, kun suurin osa meistä läsnäolijoista oli vielä paikallisen ravitsemusliikkeen hyllyllä, margarinipaketissa. Ja se nimi oli Jussi joka niitä piikoja nu nuu, nuu, nuu ja se oli Jussis Ja sen emänän nimi oli Anna, joka antoi kaikille paapaa pannosta kahvia lainaksi viinaa, ja se oli Anna, se. Ja sen pojan nimi oli Julli ja sillä oli mahtava kulku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 Joskus on joskus erot ollut pasiksi, se voisi tulla huumoria, niin nyt kun että huono musiikin erkois paskarista Pascalista Radio Helsingistä. Ja se isänän nimi oli Jussi. Ja mä löisin kirjastosta levy, olin jotain toista lainaamassa ja katsoin mikä tuossa onkaan, niin siinä on East Humor-levy, kaksois CD. Tässä on 34 biisiä, reiden jos kaikki hauskoja. Tässä aluksi oli Rolf Berströmmet, Pyhimykset ja Pornojenkka, Se oli siinä niin, ja otetaan sitten seuraava kappale. Miten täällä uudet nämä? Ja oli puodet, ja niin, täällä on siis uudet vempaimet täällä näin, kukaan ei mulle kertonut, että tästä nyt se pitäisi mennä, miksei se mene sitä. Okei, no nyt. Tämä on vähän hankalaa. No niin, kokeillaan. Joo. Niin, koska humor paskis, niin te, te voitte sitten ää, laittaa tänne erittäin hyviä eli huonoja, eli huonoja eli hyviä vitsejä, niin... Minä sinä minä sitten naura niitä, jolla hauske tänään, niin kun niitä hauskaa. Pänni, hellinkö Elli vai kiskonko känni? Jos vedän känni, en helli Elli, en näe Nanni. No sehän Pänni, siis KÄNNI, vai NANNI? Eikö KÄNNI? No KÄNNI! Ja voi ettei, Benny. Hommaako heilin vai ostanko lei? Jos leili, niin kuin tai heili. Jos taas heili, niin ei leili, Siis leili. Voitto poikin kappale, toivotan, vaikka, vaikka sinnekin on nyt huumoria, niin. Mutta kun te täältä kokoelmalta, niin ei voi. Mutta Juhannuksen juhannuksena, juhannuksen, juhannuksen. niin on juhannuksena. Niin loppuja voi, että Jurvi. Mutta Vetäkö tässä on Petilyssä Kivinen kumassa, ja Elli on kappaleen nimi. Sarvi. Onks tää huumoria? Arvi nä kurvi. No sehän jurvi. Siis varvi. Ei, ei sarvi. Ei, ei, Otetaan toi seuraava. Miksei, miksei, miksei mikä ole? kaljaa Tos, tässä sy, tyty, tyty, Mikä ja tässä on, kun tämä nyt on niin vaikeeta? Sarjassamme Punaiset hatut ja nenät. Esitämme seikkailukertomuksen Hirven metsästys. Arvoisa maatalouskosmetologi, olkaa niin ystävällinen ja käynnistäkää traktorinne. Kiitoksia, toksia. <tos> ei lähde kentiin. no antakaa nyt sitten koneelle vaikka pieni ryyppy Täh? antakaa koneelle vaikka pieni ryyppy no, eihän tässä on itekään sanon mitään riitti no yrittäkää nyt edes käynnistää <tos> Kas traktorilla farmari nyt ajaa pellollaan. Ja ykkiajopelit, nyt hauskaa. sitä kuunnellaan. Talon poika tämän tekee iloisin. Ja kultaa säteet auringon kauniisti traktorin. On traktor, para traktor. Kultasäteet auringon, kauniisti traktorin. Joo, peruvuena suunta toivotaan. Kontolassa tulossa on. Löytyy löytää. Löytyy, löytyy, löytyy. Löytyy, löytyy, löytyy, löytyy, löytyy, löytyy on ajo alunut. Ja Jaakko Teppoakin Löytyy Löytyy on jo saapunut. Hyvä, puhet. Puhet. hyvä, Hyvä, hyvä. Metsästä ja joukkokorvesta kun esiin käy. Täystetään tarkoin. Eikö ristaa missään näy? No ei. Eikö näy? Ei. main ei. Tarkoin. Eikö ristaa missään näy? Hei, kuoleman menee joku. Päin. Mä täysin sinne. Tuolla noin. No, elää nyt. Kato, sehän on linja-auto. Olipas hyvä, kun sanoit. <trukset> ha, hauska. Linja-auto. on paremmat ristit. Mä ja tiedä. Mä en ja Pie, Ihan Mä en tiedä. tätä. Asi... Meillä on vielä tullut laidat, huonoa tänne näin. Lyhytä ytimä, ytimä, ytimäkkäitä vitsiä, kiitoksia. Minäkin olin täys vitsi täällä näin, niin itse en osaa kertoa niitä. Hirvi vai hirvi vai ei. Tulta laidalta tuol hirvitallustaa. Mitkä silloin on jalassa, jalassa, jalassa? Kumi saapaa tässä nyt nää jätkä? Ja reppu hirvellä, me tähtää reppuun! No eilähän nyt tähtä, siellä se ottaa olla terä! <tuh> <tuh> Jonneen, nyt meni yksi jo risaksi. Moi! <tuh> Toivottavasti hyvän idän rapis. Muut menee menevät lyhyemmillä. Alon ratissa vain tovin vapisee. Keskimäärin paja 2 minuuttia per biisi. Ja sitten sarkaa pitkin juoksee pakon. Tuossa muutama semmoinen viisi, mutta soitettu aikaisemmin, kun ne niin keräät tosi nopeasti sitten. Olipa jätkä kiiri. Luodit tulee taka a sen a Kodit tulee sen vinkaisten. Aatte toi vaimaa nummista ja, ja niuhrin uus. Wonomacht niksbrechen kannat. Sitä ei löydy tolta, le, tol, tolta levytä, mutta minä voi laulaa. Äh, mitäs menikään? Wonomacht niksbrechen suhken bryken rysken skyden. Noin. Hyvä pojat, hyvää Mut eräs silti noituu, että Johan nyt on hiis on onhan alistosin iso. Sekä rötystilauluja toi, toivotaan. Hmm, Löytyy se tuota. Oli liian nopea. Oh, Juttiin tai oli sellaista. Ja Jarmo, putoaa, noin ja musa hauska, erityisesti ne sanan munokset ja munan saannokset. <laughs> Taistetaan hauska myös se valkoinen ja taapertävä mulkkumies. Joo. Munamiehenä, Ää... munamiehenä, mun, mun, mun, mun, mun, mun, mies Oli liian. Joo, Sitten kun putous alkaa, niin tämä putousspesiaalissa tätä vetävässä putoslevyä puto saadaan ehkä huurko sieltä myöskin vieraaksi. Hirvieliä apuhan on osoitettu ilmoittamaan, joskus ihan vartamaisen hauska tulla passiksi ja tulikin. No niin, lailla. Se oli hauskaa, se oli hauska, se oli hauskaa. Se hauska. Lähtikö seuraava kappale? Automaattisesti minä katson, kun tässä on tosiaan uudet vempamit. Ei lähtenyt. No nyt lähtee, katsotaan. Tässä on Lapilahden liidut. <hys> hauskaa. tapasi naisen. Kasvo ei tappasi naisen. naisen. <hys> luonani. Hän sanoi, mikäpä siinä, mutta joksi noudoin pois. Tapasin mä olettavan naisen. Eroin lasillusta luonani. Eroin valatusin himmentämistä. Hän sanoi, mikäpä siinä, mutta jokin aurain pois. Tapasin hehkeen naisen. Ehdotin lasillesta luonani. Siinä oli lavilaa, eli miksei ole... Suoraan tohon, no, mikä tätä vaivaa? Perkele, tättä, tättä, tättä. Tätt, tätt. Aikaisemmin ne oli, kun sen kun tosta laittoi Track Search. Noniin, katsotaan se lähtisikö se nyt. Menepä vai ikonko minä tämän paasiin. Ja Miksi suutarit ovat usein humalassa? koska jo ammattikoulutuksen en, ensivaiheessa heitä evästettiin, että ennen kuin tytöt voidaan aloittaa, pitää oli ottaa tukevat pohjat. <hämmöinen> Nuoriin niin ja kauniskin -vuotisna. Mulla on muuten tosi hienot sukat jalassa. Särkiä näette kuvat sitä niin kuin su su su su sukat näyttää keskisormia. Innesaila taas sai Sami ilmoittaa, älä pure mun ananasta. No eihän minä pure sinua ananasta. Siis Lapin, Lahden, lintujen kappalassa. Semm... ai ja hi, Miehen joukolla jäätä särkemään. Jäätä yellow submarine, yellow submarine. Miehet. Jarmo laittoi vanhi... maailman vanhimman kirkaviitsin. Mikä on kirkasta ja haisee pahalle. Kirkan poika Boris. Laituri. Kun saavuttiin. Hyvät, no nyt se, nyt mä ollaan pikkuhiljaa oppi. Tranala, la la la. Tranala, la la. la. Tyryt, tyryt. Tralala, la la. la. Tranala, tra la la. Tranala, la la. Kuntaiset renkaat laitan korviin. Ja kasvo meikin ihana. Kirunnan karon sille lorviin. Tyttöjen kanssa kiikana. <tos> Outo. Alkaa amuseta outo. silmä vilkuttaa, vaikka silloin tällöin midän päässä lämpö Vaikka olen nätti poika ja syön hillo Mä en tahdo, että mulle tyrkytetään Tra la la la la la. la ja ne kysyy, mitä eroa on Silviö peruskodilla ja purkkilisellä majoneesia. Majoneesissa on enemmän muna. Sitten töillä. <tos> Videofirmaan Koistin. Riikka Kehu, Tralala, jo toinen ppviisiin. Maistavaa. Koistinen kanssa ehdottaa. On kuin seksi seksileffaa katsois videolla promona. Kun herra Koistinen mua. Mäkin voin ruveta kertomaan tässä näin. Muna. Mä en tahdo, että tytöt mua pitää. Tra la, -la, -la, -la, -la. Tralala, lalala, la la. tralala, lalala. Noniin nyt. Tralala, lalala. La la la. la la la. la la la. Mä heitän ihan loukalla tässä vitsejä. Turku. <hah> Mä söpöt kuitenkin pienon reisin. Vantaa. Siin tukan kuivaan. <hah> Kevyn päivä voite feisiin. Kun uimahallin suunnistan. Joo, eikä en tuo riittänyt tuosta noi. Otetaan seuraava. Kaika härskyisi porno lauraika. vaan tätä ruokatonta aikaa kurma sana sanotaan, niin kuin se on. Herman roku meikäistä otti taka raivoon, kun ensin tuli herpaa ja sitten tuli turpaa ja käsiäkin paleli ja harmitti. Ennenkin olla. Nuori Lauri kysyy, mistä löydään Dreamteamerin ritman kuunneltevaksi. Nämä voi soittaa suora, se tule tässä. Onko se Juhannuksena radioräjärä? Korven akseli se porno laitti. Siinä oli hämähäki väärinpäin. Tämperin kun raskukin meni risaseksi. Tupakkia poltetti ja kiroilti. <hätä <hätä> tuli, <hätä> tuli hyvä vitsi. Stoop! <hätä> <tii> Mä kirjoitan ne muistiin, se yks on sitten kauhea kun sauna palo, poroks, mutta maat kiipaa. Hei, härskisi vaan, kun kirjo sanat kaikaa, härskisi hey, hey. hei, borro laulolaikaa, ronskisi vaan. Ja Jarvo Lehtimis. olipa kerran mies, jolla oli sen se, ha ha Dodi, Joo, apuva, apuva, apuva, <tii> jätkä, ensin meni salkku, sitten meni tolkku, ja sitten meni Kyllä <tii> <graphics> <led> hauski, Taas, vielä parempi kuin stupin. Källiksen kiinni ja samalla se on peli myös. Halus. Miksi musta miehiä kuule niin paljon vietämissä, Olen koska, he he tuli, koska niille kun rinki sanoo rinki get down, rinki ne alkaa joraamaan! Rinki ha, toi oli hyvä! Toi oli ihan oikeasti hyvä! Ja lähti sitten naisiin. mennä pidä perkumaa pystyssä! Samperi kun meikäläinen vetää kova rallin, niin heikomat ne pyörtyy ja kirjoittelee lehtiin, ne on musta naivia ihmisiä. Hei! Harskisti vaan, kun kirjoi sanat kaikaa, hei, hei, kun lupasin, ettei, kun vedetään se yksi vaan kokonaan. Ehkä loppuu jo, jos tulee tosi hyvä tässä näin, niin se sitten uudemman kerran sitten. Katsotaan, se sitten pitänyt vitmanen spesiaali. No niinpä niin, sillä on silloin levitettyä tuotantoa. Raulilta tuli viesti. Mitä rautekauppia sanoi myymällä varkaille? Älä ota pulttia. Tähän on ihan spedejä siellä. No nyt tuli kaikkein paras vitsi toistaiseksi. Tomi laittoi viesti. Ruotsalainen. Ei rupalaus! hauska juttu! Ne vaan hauska juttu, ne... Suomen-ruotsalainen. Melkein vielä keoskin. Turkulainen, kun se mä jo sanoin. Eikö se sulle pelaanut Turku? Kaks vii hyvää vitseä peläkää toinen. Ekas tulee tässä Turku, ja sitten Turkulainen. Nyt tulee vielä parempi. Turkulainen Turusa. Heihe, ne Ei loppu. Lauri laittoi vielä sen Nadalin rystyhän vielä tauskin kämmenelle. Ai, ai, ai, nyt toi, toi vähän julmaa uumaria. Ai, nyt Raulilta kanssa. Toi turkainen vitsi lähti sen, Tommi. Siinä oli peräti kaksi sanaa. aika pitkä. Hei, nyt tuli Matilta. Ruotsalainen hetero ei ole vaarallista, ei ole todellista. niin laitetaan seuraava piisi soimaan. Laitetaan seuraava piisi soimaan. omistettu meikalaiselle biisi kaupungin rummi ja 7 se sen Kauniit kauniin saa armaan. mutta pari tuntia laitoin jälkeen no, jälkeen checkaan sitten kuka sitten vielä mikäkin se on. Mutta aikaisemmin sitten oli tietenkin tota Ilumin, Leo Marko ja Lahkovirta lokki ja Simo pornolaulu. Este me pikkopäpäpäpä pikkopäpä pikkopäpä Ja Simo ja oli se Silti olen säästynyt, mä naisten ihan olen kaulungin rummiin. Ee -ee. Minut äitinäkin sekään Tämä to -tot -tot -tota on yhden hauska kappaleen nimi, mutta ei muuten Get muute. up, get on up, get on up Get up, get Get up, get Get Jätkee rytmi muna, py, pyydetään. on tullut soitettua paskissa aikasemmin, Ke, ei löydy tuolta levyltä, vaan mennä. Kerrokin mulla, kun mulla... <laughs> mulla. Mutta Marko sait vesti, mitä on kymmenen? Siis eh, tuhat lakimiestä perepohjassa. Hyvä alku. <laughs> Miksi Hollywoodissa ei oo kukkia? Koska Arnold Wartzenicker. <jegy> <scutüs> ja arvolta. Ei, kyllä tää on kyllä hauska. Vitsihumoria, vitsihumoria, vitsihumoria. Hurvatonta meininkiä, hurvatonta meininkiä. Humori hauskaa, humori hauskaa. Eiköhän, jatketaan tuosta seuraava biisin mainosten jälkeen. Tässä mun pitää kiire. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5. Kaupungin herkullisin ruokafestivaali palaa jälleen uusilla ravintoloilla ja menuilla. Luo oma menuusi, ja pullo ystävien kesken ja nauti aurinkoisesta kesäpäivästä. Taste of Helsinki. Maukkain kesän aloitus, 12-15 kesäkuuta Kansalaistorin puistossa. Lisätietoja tapahtumasta löydät osoitteesta tasteofhelsinki.fi. Liput myynnissä osoitteessa tiketti.fi. Herkkuhetket kanssasi jakaa Radio Helsinki. Vuoden eka kalareissu. Ai, ai, ai. Oh, hei, kukas tuolta tulee? Nyt, nyt, nyt, voit pitää lopettaa. Ei ole vielä lupia. Piste kalastusluvat kuntoon. Lisätietoja luvat helposti netistä mmm.fi kautta kalastus. Joka vääryyttä kylvääsi turmiota niittää. Erik Sundin sysimusta varistyttö-trilogia vie dekkarit uudelle tasolle ja koukuttaa lukijansa pahemman kerran. Trilogian oletettu toinen osa unissa kulkia nyt kaupoissa. Pohjoismaiden kuumin dekkari-ilmiö Erik Sund ja varistyttö. Loppe 2004! Like the day is a long time, the first time Rick Rose, Chick, MG, Xbox, Ylex ja Starla Elävän musiikin lauantai söreinössä Espalla. Huippuorkesterit saavat lanteet keinumaan joka toinen lauantai. Kansallisruunoilema Eino Leinon mukaan nimetyssä ravintolassa esiintyy maamme kuumimmat rytmimusiikin taitajat. Jaossa lahjakortteja yllättävällä tavalla. Elävän musiikin lauantai söreinössä eteläispä 18. Vapaa sisäänpääsy. Kuuntelet Radio Helsinkiä. La me noione, tu verras che ta cumbio minä sinä juuri sekin. Etämat puuse, etämat kone. No, joo, joo, joo, että joo. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Hei, hei, Janne laittoi viestiä vähän, mikä ei kuulu joukkoon, esikoulu, melisairaala, eduskunta, vanhainkoti, eduskuntaisella kaikessa muissa on ainakin jonkinlaista toimintaa. Ja tonne. mies laittoi viestiä, mitä Lahtilaan tekee Vaasansa, ettii leipää. Ehehehe. Ja arvoittavasti mitä Michael Jackson teki hiisi odotti, että pääsi oikeaan kerroksi. Ehe, ehe, ehe, ehe, ehe, huumoria, ehe, huumoria. Ehe, huumoria. Mitä lukeekin tälle si Steve Wynne Backstacken ovessa pelkästään henkilökunnalle. Jeeeeee, yeah! <hah> yeah, yeah, jää, <hah> Nyt tuli, Juhalta yeah! tuli, nyt tuli, nyt, tuli nyt, nyt ollaan hiljaa, hetkinen. Nyt, nyt, nyt, nyt tulee hyvä vitsi. USA vie demokratiaa Lähi-Itäen. <hah> yeah, bussin aikana, bussin aikana, bussin aikana, buss aikana, tois yeah, ollut yeah, Miksi ei lähe soimaan nyt Tässä on Reijo ja Lotto kappaleen nimi. Mies laittoi viestintään. mitä Kim Basinger sanoi ekana Batmanin kuvauksissa, kun se tarvii apua vetoketjun kanssa. Pitäisitsä, Miikka, olla kiitonut? Eikä että äh. ja viime viil niskassa. hauskempi kuin 10 vaiva puussa yksi vaiva kymmenessä puussa. Onko sulla on jokin näkynyt synnytyksen Jälkeen masennus siellä menossa. Ta, oven huusin. Onko se taas vanha vaka, Miksi virkossa öllä Sylvester Stallone? Torissa Toisaan, Se on tylsä kappale vaikka kun yhtään sanottu, mutta silti se kuulostaa se on Aronis tuli toolla ihan ominusta Kuinka saisin rikki Kuinka saisin rikkikookospähkinän? Minä ryhdyn kuorta särkemään. hyvä. Nyt nyt tulee hyvä. Nyt tuli, oletas toi holdi holdi noin. Jos olemme kaikki Jumalan luomia, äärellä täytyy olla suuri naama. Ai <laughs> vielä kerran. Jos olemme kaikki Jumalan luomia, <laughs> luomia, siis täytyy luomia. Äärellä täytyy olla suuri naama. <laughs> <situkun tarihin> Puhelin ajois ja lattia vajois ja putos <situkun tarjastesi> Mitä soittaja kysyy, kun soittaa Jorma Käälle? Onko Jorma Käällä? Kun <situkun> tarjottaa että paskalista Vitsihuumori ja huumori on vitsihuumori hauskaa <lähtienä> Kokospähkinä on aivan ehdävaa Mutta tehokkaampaa menetelmää hait Kun hieno No toi on kuultu aikaisemminkin näin ollen, me siirrytään seuraavaan tätäkin, onks tätä... Hei kyykkilauta Pirkko! Hei, hei, hei. Nyt on nauraa, nyt nauretaan, haha. No, -ha. nyt, nyt, nyt on hauskaa, hei, kun on pikkuuraava, pakko olla hauskaa. Joo joo joo, Pirkko joo! Hei hei Pirkko, olas kevo! Ja mitä sä haluat? Juppa ja uppo! Meitä näyttää miten laulussa nauretaan! Mies no, Mieslaittoviesti, soittaja soitti Hirvi Kalliolle ja kysyi, että onko Hirvi Kalliolla... Vastattiin, että on, Johan soittajan ok. Demi laittoi, että onko tämä paljon puhuttua huumoria? No, ikävä, kyllä, kyllä. Ja Kimmo, Kimmo laittoi hyvän. Sting laittoi hyvän levy. Toi, tai Sting toi toi hyvän toi levy. Toi toi toi. Ja Juha laittoi tommosen henkisen vitsin. Sepp se Tommiun laitoiviesti. Mitä yhteistä on Robinin paneeli ja Sisu Askilla? Kumpaankin mahtuu vain kaksi sormia. Ja Matti laitoiviesti. Anneli Jäättämäki on faksileini. <laughs> faksileini! Ei oo fuksi vaan faks. Anneli Jäättämäki on poliitikko ja jippa Henriksi. Hyvä, hyvä. Hei, <hän> Täs. Tänä ajalla kuoli sinä naurattajaks. Seura varraita, seura varraita. He he he he he he. Kastattula la testa. Virvini ja Sepalu sepalus auke. Sepans of sira uppippeli. Puree. Questo è un tipo che è tu di altro pieno huumoria, pieno. Si si corpen pelton sara to. Sepansan. No, Sepolos, se oli hyvä sitten. Se otetaan sit seuraava. Katotaan. No, ne pojat. Pelien, hivepelien, kovu, sietekieko, amu, perkelefäihin. Jäädä toivottavasti, mikä on kivempaa kuin pudottaminen parvekkeelta, niiden kiinnottaminen talikolla, justissa. <tos> Mitä Darth Vader sanoi silmälääkärissä, enää lukea. Hyvä, Noora! Noora! Suomi, ja rauma. <tos> Kalle, muut meni yli, Muhammed Ali. <tos> Tämä oli tap kolmaseen menet. Mm, Ei ole keskeltä mennyt esikertainen. Estäminen. Kuitominen. Kampitus. Poikittainen maila, Kyynärtää taklaus. Laita Väkivaltaisuus. Ja, Mäkelä itse asiassa tästä tilanteesta. pitäminen, Koukkaaminen. Selähtötaklaaminen. Ryntäys. Tuloksemaan kova peli. Pelin virheet pois. Ja näin sitten. Filisoi. Torpaki. Torpaki. Torpaki. No, No, sitten esitän teille erää hyvin likaisen jutun. Jutun. Hei, nyt tää mun pitäisi piikata. Nyt on Eemeli ja Iltoidet-konsertto, sopii Paskalistaan Iltoidet-konsertto. Tää muistaakseni kestää aika lyhyen aikaa, mutta luntataas vielä. on täällä antaa tulla puhtaasti edes yksi biisi kokonaan? Joo, tää kestää minuutin. Laitetaan alusta nyt. Nyt tulee puhtaasti yksi biisi. Sitten esitän teille erää hyvin likaisen jutun. Jutun. Osastolta miehet menevät etuperin ja... Naiset takaperin, osat, andante, mannon troppo, allegro, moderato, grande finale. Kato mitä pruuttus tänne halo? No hallo, haloo. Halo? Hallo, No mitä? Se, se, mitä tässä? Pulkkinen? Niin. Miten sä vastasit Helenan puhelimeen? Siis mulla on nyt todella tärkeää ja kiireellistä asiaa Helenalle. Mutta Helena jota sulta puheluita enää vastaan tässä vaiheessa. Ne tulee tähän minun koneeseen soiton siirtona, niin kuin sanotaan. Kyllä, kato, sillä on sydänsuruja sun kanssa, Sauli. Se itkeskeli ja voihki, niin se tuli meille. Mä joudun elvyttämään sitä moneen kertaan, kuten Elsa aikoinaan. Elvyttämää. Kyllä, mutta tällä kertaa edestä ja takaa. Mä meri, Tursa, Skamba, ja osteri samassa liemessä. Se oli ihanaa. Siis mitä? Näin on, kato. Siitä ei olisi ottanut selvää paini tuomarikaan kumpi on kumpi. Mutta älä välitä, oli. Mä videoin sen homman. Nyt menet kotia ja katselet läpi ja teet muistiinpanoja. Helenakin siinä pikkusen piristi ja sai sanottua, että suosa oli ei tänä päivänä tahdo kiinnostaa mikä muu kuin pitsan paistaminen, matopeli ja pitkä veto pienin panoksin. Pulkkinen Perkele, nyt kuuntelet, mä en voi soittaa kuin tän yhden puhelun. Mä oon poliisiasemalla, mut on pidätetty. No hyvä oli ootko tehnyt jonkun kepposen sun työnantajallesi voi. No en todellakaan. Tää on nyt paljon vakavampaa. Mua epäillään, että mä olen Stasin agentti. No onpa pikkusen kaukaa haettu. Eihän Stasin agentuurista saa juuri mitään tänä päivänä. Niin, mutta ne löysi mun Mersusta DDR-läisiä steroideja. <totit> Mitäs tuota ne Englannin jalkapallomaajoukkueen vieraili, Brasilealaisen orpokodissa, on sydäntä serkevää nähdä nuo kasvot ilman toivon Kipinää, sanoin kuusivuotias Hose. <tos> <Tai heillä. tos> No toinen, toinen, toinen, toinen olisi, jos, jos se olisi, no, niin olisi siellä Orpokorissa, olisivat niinku kärähtäneet ja olisi palovammoja, niin olisi nähnyt ilman toivokipinää. Palovamma ilman kipinä. toivo kipinää. Toivokipinää, nyt taidusteksi. Ja tuossa noin tuli Pä, panaukko, se varmaan tarkoitti peppoa. Huhu, huita Tuomas! Pämpässä Mitä Batman tekee käsityötunnilla, nostaa kädenkysyäksen opettajalta? Muippuen ja lieri hattu, niin, kerran vaan! Tuo marokkani! Niin, Ei eh, juttu leviä niin! Ja ne laittavat, että mitä eroa Kalikorilla ja autokauppialla? Kalikorikusetta niin. <hihihi> niin niin. tota <hah> on vähemmän. Juupa, pa, Mutta se on kaikkein lukee, lukee, kun otetaan spotsissa viestiä. Pasi, poikissa saatte näyttää, että se on mulla! KOMO Eesta KOMO. Hikkeli kokkeli 50 kappaleen nimi. Niin. Kaakkelis, kaakkelis, kaakkelis, mä en tiedä, kuinka kaakkelis, mulla on toinen, toinen levaini käytössä vähän kauempana nyt tuossa noin. Mä, kouret, lempaa, mä en tiedä, missä tuossa on, ejekti, mä tiedän, missä on ejekti, jepä osaa ejekti oida täällä näin. On kova, kova ejekti tuolla, hee, hee, he, hee. He. Hei, nyt tulee kova, raa, juhalta tulee kova. Raa, Jari Kurri innostui. Huh, huh, toi oli niin hyvä juttu, että toi jopa hiljaiseksi. Sinä ja muuni. Todellakin. Soitamme tässä kolme neljä kappaletta vielä loppuun. Äh, Marko laittavasti. Karu Sjelli sanoi huvipuiston työntekijä vankilassa. Kyllä on kyllä nyt tässä kuoleen nauru ennen kuin lähetys on loppuun. Tämä on Katsotaanpa. Ja arvo, mikä on, 400 metriä pitkäisiin on yksi häpykarva, jono Robinin keikalle, juman kautta, nuun päivää loppu vielä, kyllä, vitsi-huumoria, vitsi-huumoria. Ole hyvä oli, muu. Oli vielä vähän, oli poliittisesti epäkorrektiakin, se on jänniskään Riders on the store. on the store. Into this house we're born Into this world Mutta oh, Hei minä olen Niin Jopeen suute jossa Nyt sitä sitten tulee Matti, Ja minä olen A Depp pala, Matti Hei minä olen Matti Ja minä olen Tempo On meitä vielä seppokin. Minä sitä olikin, hei nyt mä sanon sen, meit on Matti Teppo Seppo. Aina takara on pankki, seinä takara on naapuri, metsä takara on aukio, muskin takara on matkustajat, hei nyt mä sanon sen, me on Matti Teppo Meitä on Matti, Tempo, Seppo on armi, Saura takana on orkiat Oen takana on poliisi Tänä takana on Ei Hei nyt mokasin Meitä on Matti, Tempo, Seppo Juna takana on vaunu Kaiken takana on piilossa, Hei, on, Matti, Tempo, takana on, takana on, piilossa. on tuttuja. Verhon takana on hyvijön. ei me voida tulla rajantaa, taulun takana on seinä. Ehhe, ehhe. Tuossa, tuossa on kyllä niin hauskaa, kun oli, kaikki, oli samassa oli, kuulkaa Jope suu, Turku ja Matti ja Teppo ja ehkä myöskin jopa Seppo. Ja minä, kaiken takana, ja minä voin sanoa, että kaiken takana <laughs> siellä on myöskin anaali, <laughs> perse, <laughs> peppu. <laughs> hauskaa. Pepusta tulee pieru. Nyt tuli hyvä Temiltä. Suomi menestyy potkupallossa. Kestovitsi, kestovitsi. Tässä tonttorei. Tästä Lapinaj kehtola luos duo. Ai, se on pelkästään ta... 13 päivä. Voiskita pitää pitää epäonnen lähtös. Sotta pelkästään artista, joilla on jo epäonnen mutta se tehdään seuraava kerran, kun tulee päivä ja parian 13. päivä. Miksi röllinvene upposi? Siitä puuttui tilinappi. Hyvä markus. Hyvä markus. Luosko juomamat? Löytyykö pitsa Enrico? Se on hauskaa, kun matkitaan tuosta huono Suomeen. Hyvä pitsa sulle paistetaan No, joo, joo. Tytä talvella? Kyllä, kyllä. Ei ole sulle levyllä. Mä soikean. Epätiä, epätiä, eipä, ei eipä, ei eipä, ei eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, eipä, kun nimittäin eivät ole suurvalta. Jori, nyt vaan! Get it! Get over it! Tuotte pienvalta! Ratssui vaan! HL. Aikansa meri ja seilat. Äh, toi sunaan toisinpäin. Anus, <tos> niinpä se muuten onkin. No, niinpä se muuten onkin. Tuli kotissa samaan. No niin, Mikko laittoi miestä, josta Surkivist päätti lähteä viikonlopuksi Tallinnan sukupuolen vaihdusleikkaukseen. Mm, mm, mm, like. Viinapiru vei kuitenkin miehiä. seuraavana viikon alussa syntyykin uusi hittibiisi, joka alkoi maanantai-aamuna krapula ja Vagina. Siinä oli sitten vessaseirää tuijottamista. Vitsi huumoria. Nyt tulee no niin Jarmoita Jarmo no, no nyt tulee nyt tulee nyt Jarmo laittoi! nyt riitti sanoi Samaani äh, nyt riitti katon riitti Se vaan riitti riitti, riitti. No, jota, jota, Kuuntet Helsinkiä taajuudella 1015 eli taajuudella 98,5. Olen kahden metrin korkeudella holtittomasti pyörivä paperinen kauppakassi. Sisältöni leviää ostosostukselta ilmaan ja litran piime on jo lätäkkönä asfaltilla, jolle pylätti myös jouni. Mutta jounista en ole huolissani hänellä on jo kännykkä korvalla ja yhteys terveystaloon. Tapaturman sattuessa soitan 0306000. Ja pääset nopeasti hyvään hoitoon terveystaloon. Siis 0306000. kampi. Taloon.com on jo vuodesta 2004 toiminut rautakauppanetissä. Meiltä saat rakennustarvikkeet, ikkunat, ovet ja monet muut tuotteet kodin ja pihan rakentamiseen. Valtava tuotevalikoima ja parhaat tuotemerkit. Nopea toimitus kotiin tai vaikka mökille. Katso lisää www.talon.com. Suuremoinen rautakauppa netissä. Köydet irti, ankkuri ylös ja merelle päin. Ihan jo Helsingin edustalla unohtuvat arjen melskeet. Laineet liplattaa ja ilma on raikas. Vienotervan tuoksu ja upeat näkymät. Tänne kun ottaa mukaan työporukan tai asiakkaat, niin ajatukset saavat tuulta purjeisiin. Varaa yritysristeily majesteetillisille laivoillemme. Perinteikästä merenkulkua, mutta kaikilla mukavuuksilla höystettynä. Nopean varajan etuna edullisempi hinta. Lue lisää osoitteesta fregatti.fi tai soita 664-664. Kannella tavataan! Miljoonalla kärpäsellä on tunnetusti mielipide, mutta radiolla on 3,7 miljoonaa tutkittua mielipidettä. Kaupallinen radio tavoittaa viikoittain 3,7 miljoonaa suomalaista kuuntelijaa. Totuus löytyy radiosta ja miljoonista korvapareista. Tsekkaa Stadikauneita kauneita foodista. Perjantaina 13.6. kello 18.30 olympiastadionilla. IFK vastaan f jaks. Jats. Lipput vaan 13.00 Tervetuloa Messi panoon pulilla. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Niin vielä uuttelemaan. Mä Aiku grilli nousee hiljeneet. Sä kulttelet jonnekin huumurpaskista, huumurpaskista. Se hiipuu. hauskaa. Kyllä on hauskaa, tällä, tällä on hauskaa. Korostan, että meillä on nyt hauskaa. <sukka> Joo, tuon viestin, että tämä Brasilia sai rangaistuspotkun Niinhän se saa ihan ansaitsemahtavasti. Ja kyllä sai Brasilia saa Brasiliaan <sukka> rangaistuspotku. <sukka> Meillä, Meillä, Meillä olisi varmaan joku potkupalluspesiaal tulossa sitten. Kuupere kuluttua. <sukka> <pylipu -pulottua. sukka> ja tarvitset saada tänne joku Lesbot, nimittäin, nimittäin tuota, niin Paula Noronen on lomi, lomittain. Niin Bright Weekon loppuna tarvitsisi tehdä lessuspessu, mutta... Onko siellä Lesbot Kiitoksia. Ei se ohauskattija, -oh, -oh, sanottua ei ole hauska Sano, Markus, Markus on Markus mies. Markus etä. Miksi <tuminen> <tärkeitä tuminen> kutsutaan sitä, että kun harrastaa seksi Aurajoen rannalla aura juhiste. Hei hei hei hei vaan. hei hei hei hei hei Pa hei hei hei Mä oon mäki hyppäjä, ja oli vitsikäs mies kyllä. vitsikoko koko hyppä ja kyllä hän oli Eti niin Eetu. on Eetu. edu Mäki kokka englannin. Ei se meina mitään. Vaike onkin viimeisin. Hyppä Eetu hyppää. Alas rokeasti vaan. Da da da da. it to vielä yksi, miksi kutsutaan isoa kämmiä Paulikin tehtaalla juhlan mokaksi. Ha-ha, laittoi vielä. Mitkä on tämmöisiä hauskoja hokemia, mitä on ollut vuosia varrella? Mitä jäpä duuna? En mä voi sulle nyt ja vitsiksi muuttua tässä näin. Apuva, apuva. Dodi, Dodi, tulikin sanottua Dodi. Ää, en saanut menoksen, on Anni lenoksen. <tos> Onks Viljoa näkeny? Vasta reessä, silmä auta. Mitä daddy lauleskeli, Markus laittoi taas. Mitä daddy lauleskeli mielessä, mielessä armia lempiessään? Joo, rinti armina. Toi oli oikein siiva. En ole aika aikaisemmin. Hyvä, hyvää, hyvää. loistaa tähdet. Moikalla, laittoi hassuja ha hahahaa. Anu maksapillu, kakkakulli, paskamuna, en jaksa pillukulli ja paskani jääne. Okei, selvä. Mikä toi? Apuva! Kvintit, katso mitä tuli apuvakin sieltä niin joulukirkkoon. Apuva! Apuva! Mikä nyt on? Pakkanen panee palelta. Jaa, hiljaa. Ja Jaakko Jaa, toivot, Jaa, jaa. Jaa, niin kaukana Tört lähteepä soimaan, mut... Mikä Rasvaini, pyttipan, nono. Ja, oli. tää tuli niin? Rasvainen pytsipa nonaa, joo, kuten mun nimi. Tö, tö, tö, tö. Jonkun päivät ne pelkee on filletä, sekä ranskan pottua. Ja kun aina syöp silletä. Se voi Ja, ja nyt, nyt, nyt tuli tämä oli muuten täksi tuli jo tuli olla kirjänsäkin jo juttu se tuli kirjassa, missä ju oikealle hauska mi se siellä siellä Saimalla laitto tämä oli puutarhari huhrasti vaimolle multa tuli jo niin <sum> <Lahu, Tuli> ja Jo <sum> in feel reilu miinikin <sum> aina rasvasen pyttipannun. pannun <sum> Asta tulee paselta hyvä viesti. Mitä eroa on Spurgulla ja Marshoi Juustromilla? nukkuu sillan alla, Juustrom sillan päällä. Pilanna, aina sen se aina rasvas. sanoi Jappa Tuominen, nyt loppujuominen, sanoi Anni Lenoks, just noin. Ja on myöhävät kaasut se aina palakaksi. House, no one. Why a little? Juha, house. No one. Why a little? Juha. Juha. Juha. Juha. Joo, Juha. Juha. Juha. Juha. Juha. Juha. Juha. Yo, Tiedän milloin loistettaan Tähdet illoin, loin. illoin Oikein hyvä, joo, joo Tässä on hyvä lähteä pamppaamaan viikonlopun kunniaksi Kyllä jollakin alkaa lomaa kierlemaan kuin milloinkaan Mitä humanisti sanoo insinöörille? Otat ateria plussana? just gla savolaisella ne on hauska huumori, hauska huumori ja... Milloin sitä laittaa vähän se on kuulostaa, niin, haustaa, puhuu, saboo, niin ja kuti kuti, kuti, kuti more, kutuon kutuon, kutu, kappali, kumua, niin muista, onko kuulu aikaisemmin kappaleen, että et mitä on on ja se on se savoa kyllä kyllä, kyllä, kyllä näin lentävää kanaa, ja On kaunis kuutamo yö, kello kaksi jo lemmesta haaveille kuti, kuti, kuti kut. ei saa ei saa. Ai, kuti, kuti, kuti, kuti, kuti, kut. ei saa ei saa saa kuti, kuti, kuti, kut. so. Hyi, kun sä olet puhma. poika käy joo joo sitte seuraava no niin mikäs Tampere Oon kiitos sanoo meitä Tampere viisena Tampere Perpiir kala to Työväen, teatteri kala tuja muljukku Hämeen katu heri mutta ja Ilves ikuria amuria Amuri Ja poteäs Näs. Pote. näs, näs, näs ne olatillika takahutti tappa Se on se on nä se on vähän niinku Nashville toi Tampere Linko Hollywoodi muka mulotti Manchester tuo Englannin Tampere, Tampere. Laatuva. Miksi akka kirnuaa, Koska voi! Nore maalipeh. Ja kierretus, oppi. Sinisä laitaa. Ei, papo, jalataa. Ei, papo, ei, ei, ei, ei, ei, lapsi. ei, ei, ei, ei, ei, on ei, ja ihmisen risteytys. Olet kohtalon lapsi Tässä tuli hyvä Janolta. Mitä eroa on ja Mikko Koivulla? Pankkirosvu uhkailee rahat tänne tai ammun, mutta Mikko Koivu uhkailee rahat tänne tai en ammu. <laughs> Sama voisi to toteaa lehemmäkin. Olet kohtalon lapsi Ja tota, tota on suunnittu aikaisemmin, tai tuttu kappaleihin. Kari salmelainen tahdon olla stunnamma Mitä Mitäs hauskaa tässä nyt? Se on säädettävä ja traaginen tapaus. Ja myöskin ohjelma. Olen. Vieressä viedään miestä kuin miestä. Minä saan turhaan suutani piestä. Lähettää muita etelämaille maille. Ja jään itse sama riemua vaille. Tule, tule tytteli tuntematon. Jos sulla tila sydämessä on. Kauhelta tuntuu toiselle antaa, näytellä kuumaa etelän rantaan. Tällä on talvi hankia ja halla, kun loikuvat toiset palmujen alla. Joo, nyt tuli hyvä, Jarmo on Ollut semmoinen lähetyys, että mie romaha... No sieltä tuli mie nyt mie romaha. Joo, millakin on jos me on omisiin tunteisiin täällä. Täällä on ja poimi pois. siellä ja oikein Meillä kahdella kiva oi, aamu juurella lökuteltai. Mikä tässä on? Yppä ja illu et Irsku Holgersson, onko taas taas tätä PP-musiikkia? Kuunnellaan. Retkelle taas peukaloinen, reippaasti käy, huolta ei näy. Mikko mitä Ari sanoi remottia tehdessä Paskalista? He he. toi oli aika hyvin, aika hyvin. Ihan tosta toi varmaan noin niin kuin lonkalta lentäen.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 Täällä eräässä kirjassa tiedostellaan tarkkaa ikää. Mikä on teidän ikänne? Mitä te siihen sanotte? Mä sanon siihen, että pure nenäs. <tuhun> <tuhun> mitä? Kula, saanko mä antaa sulle yhtä neuvoa? Älä sä kysele niin paljon. Siitä saa katon ruumiillisen vian. Että mitä? Noniin. Kato nyt taas. Kun sä sanoit, että mitä, niin sulla taas polvet notkaa. Kato, meinaa vaan, että sun kroppas on mennyt jo ihan kysymysmerkin näköisesti. Polvet koukussa ja kaula niin mutkalla, että Raflassa pyytää omaa pöytää, että sun parta ei koko ajan toisten vellissä. Rupee kuule, pian panee sua lusikalla. Mutta minä kysyn vain että mitä se tarkoittaa että puoli lopetoi no oli no, no, niin, mahti sonni se sonni, sonni maa sonni mahti sonni anteks vanteks vanteks vaan selgä ei no en oh, kiera, no niin kiera, kiera. minä senä kertaa se Pato oli nyt enää nauro ta hyvästi jo vain katso jo nämä päivät oli tässä että ollaan tataan vielä niin. peretään mutkuu hyvästi He, hei hyvästi. Vaan, härskisti varpun kun salat kainka härkisti hei ku pornola Sana sanotaan niin kuin se on. Vermanto meikäläistä otti takaa raivoon, kun ensin tuli herpaa ja sitten tuli turpaa ja käsiäkin palelia harmitti. Ennenkin on laulettu ja nuotit vattu nippuu, mut minä laularoisit laulut ihan suoraan, romantikka se ei sovi jätkälle. Korakorven akseli se kuva näytti, siinä oli hämähäki väärin päin. Samperi kumarras marraskuuki meni seksi, tupakkia poltettiin ja kiroiltiin. Meikäläinen kyllä tietää rasvasimmat vitsit, mä kirjoitan ne muistiin, se yks on sitten kauhea kun... Karskissi vaan kun kirro kaikaa, Härskissi, hei kun pornolaulu raikaa. Meikäläistä otti takaraivoa, kun ensin tuli herpaa ja sitten tuli turpaa. Ja käsiäkin palelia harmitti. Ennenkin on laulettu ja nuotit mattu nippu, mutta minä laularoisit roisit laulut ihan suoraan romantiikka se ei sovi jätkälle. Korra korven akseli se pornokuva näytti, siinä oli hämähäki väärin päin. Samperin kumaras puki meni risa seksi, poltettiin ja kiroiltiin. Meikäläinen kyllä tietää rasvasimmat sit mä kirjoitan ne muistiin. Se yks on sitten kauhea kun sauna mutta maat tiipaa. vaan, kun kirosanat kaikaa, härsisti hei, kun pornolaulu raikaa. Sitten vaan tätä ruokotonta aikaa, kun ruma sana sanotaan niin kuin se on. Karjut sanoi mulle, että onpas kova jätkä, kun ensin meni salkku ja sitten meni tolku ja sitten meni mukavasti muuten vaan. Kyllä oli kauhean reikä rengin perperissä, yksi nappi oli irki, se pelisen sen kiinne ja samalla se on peli myös halus Minä olen nähnyt kerran riptiisi tanssin, siltä näkö silloin rintaliivikin. Pentti otti pyörän ja lähti sitten naisiin, minä pidän peukkua pystyssä. Samperin kun meikäläinen vetää kova ralli, niin heikomat ne pyörtyy ja kirjoittelee lehtiin, ne on musta naivia ihmisiä. Varsisti vaan, kun kirjoi sanat kaikaa, härskisti hei